Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e misionit Rruga e Drejtë Allahut. Takojemi në këtë studio të re, në një cikël të ri në rrugën tonë drejt Allahut. Rruga e drejtë Allahut është e gjatë dhe gjithmonë do të kemi nevojë për këshilla, ndriçime dhe udhëzime. Si gjithmonë, në këtë udh që kemi nisur, do të kemi bashkulltarin ton Hoxhën e nderuar Enis Rama. Në emrin tuaj më lejoni t'uroj mirësadën. Hoxh Mirserdhat. Mersi jua Allahu subhanahu wa ta'ala. Vlezër dhe motra Në këtë ciklë të ri, do të kemi parasysh një tem krej tjetër, mënyrën se si do të cilimi ne me të tjerët në rrugën drejtë a laot. E nisim ciklin ton të ri me temën e moralit. Cili është morali? Cili është e moral që ne duhet të përzjedhim në këtë ko ku kanë dushuar peshoret. Peshoret kanë marë drejtime të kundur ta. Nga ku buron? Cila është garancia e moralit që ne duhet të mbishemi në rrugën ton drejtë a laot. Këto pytje dhe të tjera, se që kanë etur të para tanë me moralin e tyre në rrugën dritë Allahot, i vazhdojmë me hoxën në bisedën tonë. Hoxë më mbashëmë mrisë ardhjen, jemi në ciklin e rritë e emisionit rrugën dritë Allahot me institutje të re, e kemi nisur dhe vendosëm të flansin për moralin. Nga duhet burë e moralion. Lëtë i kjo pytja e par hoxë, mas mrisë ardhjes. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahun e falenderojm për gjithë atë mirë që na ka dhënë. Lusmallahu te na bën gjithë ti falëndërues. Me salavatet dhe bekimet e Zotit qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familja e tij, shoqët dhe të gjithë ata që këtrujnë, i ndinë këtë rrugë ditën e fundit në këtë botë. Amin. Tema që po e trajtojm son të zgbashkuën nderuar mendoj që është një temë që përbën një krizë globale. Dhe që njerëzit nuk kanë qenë asë njëherë mën kriz për në dënjëgjë se që janë sot për balë kësajtime. Në nënë tjetër, për pjekjet për të të kalu këtë kriz, ose janë në dretim të gabuar, ose janë shumë të voglet të zbehta e që të gjitha këto shqetsojnë në masë të madhe gjithë njëri cilë e din vlerën e madhe të kësajtime. Jenë munduar në kaluarën, edhe sot ka osudime, të filozofëve, sociologëve, më djezë të tjerë me profile të ndryshme që ta trajtojnë këtë temë, do të mundojnë që ta lidhin me jetën e njerëzit, burimet, definicionet rëndin e kësthamë. Ne padyshim se nuk mundem të gjithë ato të trajtojmë tash definicionin e greqëve të vetë ramagve bashkëhorve si e kuptohet në demokracinë këtu mërad, e po dua të them se një gjë është e qartë. Se të gjithë të tretime që jam bërë kështu e teme, apo, kanë arë pothuajse, kanë arë pothuajse të dhe të një përfundemi rëndështëm se moralin njëriut, veprimet e ti të jashtë me sqillë e ti, buron nga bindje e brendshme. Ajo që e menajan moralin njëriut, është ajo në qëfar aja rejtë të besanë. Prandaj, për ajo së ma e fuqeshme, është në djene e besimit e ti, dhe para asa më kontrolla kon njeriu, besimi i tij, para asaj edhe do të jetë në rregull morali i tij. Do në jashmja bëron nga arbrantshme. Gjithsesi, ka një rregull i përgjithshëm. Gjithsesi, i të gjithëve që mësonë sot në shkollën në për, për fakultete kudo qofshin. Edhe pse normalisht ato trajtimet bashkëore e kanë materializuar në most mode mm. për që gjë si për të përshtatur pragmatizmem të dytur. Apo sa fakt që të thotë morali më tepër është interes sa ç'është vlerë. Ah, sepse jo çdokush në silhë shumë. Ata i qenë po, interesu po, për moralin e kanë silhë shumë. Si interes më tepër. Po. Për ndaj edhe sëtë për shambull e, ne kërë të flesim për moralin zakonishtë në silhën shembu nga bota përrendimore sa ata për shambull e mbojnë fjallën ata jenë të kujdes shumë në silhë të tyre ata për shambull e krymë punën si duhet nërsa muslimant nuk dalin fjallën. Do, do e, mundu si të mundu të në imponuatë si shembu. Mirë po në qovë se thellojemi më tepën analiza për burimin e kësoj silje, atëra këtu do të shfaqen shumë defekter. Nga se morali që sëd prezentohet nga bota përindimurë nuk është i qëndrushum dhe nuk mund të jetë i qëndrushum. Nuk është garantuës dhe nuk mund të jetë karburant i mjaftu shumë për kulturë në cilëzim në tynë. Nga se një kulturë në cilëzim e, e mbanë morali ti. Për aqë, është, e, për aqë sa është i fëqishën dhe prezat në atë kulturën, në atë civilizim. Në momentin kur ne studiojmë pëse një njëri i përrendimit, apo kur do qoftë tjetër, është kaq i sëllshën, ne duhet të kërkujmë dy rofshe, ose është imotivuar nga besimi, e që këtë nuk e gjejmë nga se ne kemi një dezertim kolektiv nga bota përrendimora që zhveshën nga vlerët e besimit, Ata nuk kosh besim ose një rregull e thjeshtë që kanë kuptuar se është ligj i Zotit, nuk mund të shkojë jeta për para, nuk mund të gëzojmë bukurinë e kësaj jete nëse nuk jemi të moralshëm. Atëra ajo që e motivon moralin është interesi për jetumë mirë, jo bindja mm -hmm. se duhet të tuar kështu. Në momentin kur tatirët për shembul e zbulojnë se mund të jetuohet pa moral, automatizëm kalon atje. Po. Oh. Gase kët e bën për shkak vetëm të një kuptimi pragmatik të ngusht të intereset saktuar. A është kjo edhe njejt të kë islami, pa dushim se jo. Muslimani nuk është i sjallshëm, asë nuk është i moralshëm, si pas kuptimi pragmatik, për interes saktuar. Jo, për këtë i e impërën besimin në zonën që i ka besuar. Bërimi jënë është besinje. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Diri së so mësë që a dojë vlahot të ti, atë që a dojë vetës të fatë. Që kaj ka lidhë. Men kani ju, minu billahi u lehu minu akheri, feliu krim dajfa. Kusë bësën Allahun dhiti gjykimit, le të respektojmë fëqin e ti. Andaj, për aqë sa so është prezant, fëqia e besimin zamrën tonë, për aqë edhe reflektojmë moralë. Pa marësishtë. A përfitujmë dhe që pasaj nga internet e këse bët, apë nuk përfitujmë, kjo e për neve. është e rëndës E nuk është interes i caktuar që ne të përfitojmë prej tij, dhe në momentin kur nuk përfitojmë zhvleshëm nga morali. Prandaj këtu edhe vërehet që dëshmëria e moralit në Islam dhe jo stabiliteti, dhe jo qëndshmuria morale tek të, të tjerët, që nuk bëron nga besimi por bëron nga interesi dhe pragmatizmi. A deri ta qartësojmë më shumë ato, ndallimin që kemi më thënë duke u thelluar më shumë ke burimi i on dhe garancia e këtij burimi për moralet që ne përcjellim dhe kemi sot si besimtarë ose duhet të kemi më mirë do të them. Ke burimi Salalale, sa Profeti jonë sallallahu alejhi dhe sellem. Sa. Çfarë garanci kemi që nga ky burim, po nga shpallëhynore, që e kemi burimin e pastër dhe të sigurtën e garantuar. Po. Ktu kur flasim për burimin, duhet të kemi parasysh dy gjëra. Burimin që mund të jetë sinonim i i motivet dhe stimulimit e çërbësimit e llogjëvala, dhe burimin që kemi përcilin modelin. Apo andaj burim i moralit on kuptim të motivimit, stimulimit të qëndrueshmërisë, çfarë e bën një besimtar stabil në rolin e besimitin e ldon. Pastaj modeli i këtij morali është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala -ta thotë: "Laqad -ta kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Hmm. Liman kana yarjullaha wal yawmul akhir. Çka? Si ka lidhje këtu me ahzab? Allahu subhanahu wa ta'ala thotë: "Ju e keni modelin më të mirë dhe shëmbëdhyrën më të përkryer ne të dërguar në juaj. Për kënd vlen kjo model, për a që model para atë që e shpeson Zoti në ditën e gjykimit. E kam i besim. Andaj ai që e ka rregulluar morale ti me besim, do mos dëshmëresht si model praktik të këtij morali duhet të kët pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo është e para që na obligon ne dhe na garanton se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është modeli i përkryer dhe garanton stabilitetin katraf është ky ajet. Gjithashtu, ajo që është thonë kët është ajeti në surën ë Qalam, qollajo le vola thot: "وإنك لعلى خلق عظيم". Allahu Azza wa Jalla ju ka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky gjykim çnduk anulohet më. Nuk ka në shkallë të dytë e të tretë, nuk ka apel në këtë gjykim. Mbetet gjykim ë i përshtatshëm, mbetet gjykim i pakontestueshëm luk anulo të gaskush gazet këtvule i dha zot të gjithësisë dha me të vërtetë ti në shkallën më të lartë në piedestalin më të lartë të moralit prandaj çfarë ne kupton kë në, në në shkallën më të lartë mund të ketë modele të tjera apo çdo diku në ngjit të shkallën e parë në, dyt, në dytë por që nuk kanë pasur mundë të ngjiten deri në fund të majës së kësaj piramide andaj vetëm që ka rrit ta kompleton moral nga të gjitha anët dhet shërbësi modeli për kryer dhe komplet për të gjithë njerëzit, të gjitha standardet është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Atë më kë garantoi hynore që profeti sallallahu alaihi wasallam ka moralin më të lartë, ku bota sot më shumë se zhukur, ne si muslimanë kemi nevojë për të model. Garancia si zakonisht na vjen themi që ne thonim që ky person shumë i mirë mundet që ky person mbas kësaj dëshmie mos ti përbahet kësaj mirësie ose kësaj cilësie apo kë, ti garantoj që kemi dhënë. Ndodh kjo në modelin ton e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo të ka qenë shembull sa ishte i djoll dhe çdo veprim i tij që e bënte me njerëzit kontrollohej dhe monitorohej nga Zoti i Gjithësisë. Edhe nganjëherë kur ndodhte që të shfaqet në një anë njerëzore tek pejgamberi s.a.w. se ishte njëri sallallahu alaihi wasallam e që mund të mos përputhej plotësisht me modelin që kërkuaj titaj e çorton te Zoti më një herë abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma apo sikurse çortoi Allahu xhalleu al-akbar pejgamberin s.a.w. se nuk ka dorë të sillesh me të verbtin këtë mënyrë kur erdh një verb ta pyet dejtë dhëmuarin sallallahu alaihi wasallam dhe ai ishte i angazhuar me thirrën e Kurejve, elitën e Kurejve. Dhe pejgamberi sa sankri se frikse, Sëmë. po ushvendos nga kjo mohabet që ti jep te perjektit e verberit, ata do të iknin. Dhe ishte vetëm dëshira që ata të kthyeshin, jo për të neçmuqët, megjithatë Allahu xhallahu ta ktheu nga ky. Kështu ky është i pastërt. Ky duhet të jet ai që është në qendër të vëmendjes së ndër. Andaj edhe ata sa ishte i gjallë. Sa ishte i gjallë, Allahu xhallahu wa'ala e plotson të marrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam derisa bet vërtet në çdo aspekt ishte model. Pas dikës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bëti jeta e atij libër e hapur, apo çdo njerëz gjithmonë kanë mundësi të lexojnë këtë libër. Jeta e asnjë njeriu nuk buqet, ne e sfidojmë çdo ken mbi façën e tokës. Jeta e asnjë njeriu nuk tok, kush do të qoftë? nuk është libër i hapur për njerëzit. Njerëzit din disa faqe nga jeta e tij, por shumë faqe janë të mbyllura. S'ke çastet dhe nuk din. Njëri vetëm që është transmetuar dhe është përcjell dhe është vëzhguar e tërë jeta e tij, madje edhe intimiteti privat familjar është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe me gjithë kët hapje të këtij libri, and ben betet sfid për të gjithë që të gjenë një veprim të pegamirë e që nuk përpudit me standardet globalet të njërzimet në rafshtë të moralit. S nuk mund të gjenë. Ata mund të jenë tendenciaz, apo që të shpifin, apo që të keq interpretujnë, për në qofë se hapën debate, apo që ndërtojnë në regullat caktuarat të debate, nuk mund të gjenë as njëre, as një thërmi që mund të jetë njëllë Në morol e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Te Allahu jalla wala kur thot për te, se sh të se ai është këtë shkollë morol ai atje mbetet. Nga se kë djikim nuk e ka dhën ai që nuk din. Nuk e ka dhën ai që nuk shah. Nuk e ka dhën ai që nuk nje. Por e ka dhën ai i cili di çdo gjë. I njeh të gjithë, di na çfarë ka ndodhur dhe di na çfarë po ndodh dhe di atë që do ndod. të ndodhë. Gjith të gjithë që do të shfaqen pas Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i din Allahu azhajan. Por dhe Allahu xhelleu veala nuk kontestoj vendimin i tij. Ashtu si kurse Allahu xhelleu veala thot, "Ma yubaddalu al-qaulu ladai wa ma ana bi-dhallamin lil-abid." Çka un nuk e ndroj fjalën. Por fakti që nuk e ndroj fjalën e qëndrimit, nuk do të thotë se i bëj dikujt padresi. Ne mund të më nganer për shkakun të marrni çdrim. Unë nuk e ndroj fjalën time. Por çdrimi im, në këtë fjalë mund të bëj padresi. Allahu xhelleu veala thot nuk e dëshoi fjalën kur gjykoj për të kenë së është i mirë mbet timir dhe ky gjykim nuk është llogarit jashtë tjetër nuk e bëi padrejsi askujt prandaj allah kur thotë se është në shkollën më të lartë të moralit pejgamberi sa selam dhe ai është modeli jonë. Në këdretim, i yon këtë ritim ai këtu mbetet dhe kjo është garancia nuk mund të shfaqet pas ti asnjë alternativë tjetër që mund të zëvendësoj këtë model që ne jemi të obliguar ta djegim me këtë rrafshull në gjithë rrafshët e tjera që zoti xhelon na ka obliguar Atere me këtë model të përsosur që në kemi me garanci dhe ruajtje nga i madhë i Zotë. Në dhim ke një ajet kërërnër hoqë ku Allahu në ka thënë dhe mos i pastronive të tua, ja. Êshtë da dhim në thrasin moral të mirë, pëse s'du t'i pastronive të tonë? Në, në thrasin moral në mirë që kam vurimin kurarin dhe sënetin. Kjo ajet, po adhë kjo është pies e rëndësishme që ta kuptojnë dhe të marolim. Ne dirim atani me duke folë për piesën teorike të verzionit apo të kodeksit moral që islami a ofran njerëzimet. Dhe themi se besimin Allah në zogjel, si bërim dhe motiv dhe stimulem, ndërsa, si model, pejgamberi sallallahu sallam, dhe kjo mbet e pa kontestushme, dhe kjo mbet e pa ndryshushme, dhe nje sfidojm, dhe mbet sfida mbetit e gjall, që të kontestohet kjo dhe endë nuk mund të kontestohet. Ndërsa, kër të kalëjmë në anën tjetër të rrugës, Ash bëhet fjalë për muslimanat, jo për islamin. Bëhet fjalë për bardhcit, e këtë modeli, modelit. Për prezantues te këtë model te tjerët e këtu, po. Këtu mund të ndodhin shime, mund të ndodhin gabime, mund të ndodhin keq interpretime, mund të ndodh atë që e njollos i mohrë Islam, gjitha mund të ndodhet. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në kulmin e moralit. Por ju si muslimanë me deklaratën e juaj vetëm se Muhamedi Rasulullah, se dëshmoni se Muhamedi është dërguar i Allahut, nuk mjaftoheni, nuk duhet mjaftoheni me kaq se edhe ju jeni këtë shkollë. Ja. Por kjo është një rrugë që duhet ta ndësh në një mund dhe investim i vazhdueshëm për përmirësimin e vetes juaj. Përveç faktit se ne i përkasim Ksofia, ne besojmë në Allah, ne besojmë pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Selam. Kjo nuk u alejn juve apo ç'të diheni më superior date tiro në këtë tip andai feletu ze ku nfusaj kom huwa a'lamu bimen ittaqa so'r najm allahu jalla wa ta'ala that mos e, mos u deklarani paraneze se të poson mosu shtirni te till mos tuheni se un jamai miri këtu apo por dinja se allahu e din më së miri kush ngajë është i devotshëm kjo ë na qercon atë është një thirrje po është një thirrje bardhush me gatullin e djesisë se nisi musliman nuk uh, kemi të drejtë të përdurim uh, këtë aspekt teorikë, ma djetët praktikë të praktik të pegaminës o sëllëm, nuk lejo që të përdurim si reklamë, nuk lejo të përdurim si një flamur që i ngrisim lartë, nërsa barës si e këti flamurim nuk janë të denjë për të barë këtë lamurë. A da ju si muslimane keni përlegim edhe ju njëjtë, që ma djetë jueni të para që thirëni, që ti përshtateni këti modeli që Allahu Gjell e Ola u obligon juve. Këta njerës që shushyruan profetin tonë sa se këtë modelë, u bëndë të mdhejnë në kohët e tyre, që ishën shokët e ti, sallallahu sallam, dhe endoshen dhe e kuptuan më mirë. Por, gjdo uh, profet ka si dhe moral, hoqë, me shokët e ti. Profet i jonë, ka si dhe një tjë moral, apo ka si dhe qka plus? Gjdo pejgamberi Allahu Gjell, dhe me thonë, Pejgamberi i Allahut përgjithësisht kanë bërë gjërat përbashkëta dhe kanë pasur gjëra që kanë ndaluar me vetë. Besimi ka qenë i përbashkët dhe morali ka qenë i përbashkët. Do sa dispozitat dhe rregullat e caktuara juridike kanë ndaluar me tyrë. Ka pasur msimi që tani pejgamber dĩçet e lejuar, tek çetë të ndaluar, apo dĩçtë një pejgamber tet në veprim i caktuar obligativ, tek çetë i mosë të obligativ, këtu kanë ndaluar. Ndërsa në në rafshin e besimit në Allah në Zujel, dhe në rafshin e, e, e vlerave të përgjithshmet moralit. Vlerave të përgjithshmet moralit kanë qenë unikë. Të asë një pegamber në njërë sa s'ka qenë e liguar. Gjithë nuk ka qenë antivler. Të asë një pegamber nuk ka qenë, për shambull, e, bujaria e qërtuar, tek gjithë ka qenë e levduar dhe e kërkuar. Ako pëtanë, në i vlerave të përgjithshmet moralit me. kanë qenë e, të gjithë unikë. Pastaj popujt e pegam barë, kanë marrë këtmë sem këtmoral nga pegam barë tyunë. Por nuk e kanë përfshirë komplet se kanë marrë. Ka shku duk u zbe. Për hmm. shembull e kanë marrë bujarin, por pastaj kanë cunguar. E kanë përshtatur me tikë traditatë tyunë kështu morët. Andaj ka pas tradit. Ka pas duatë bujari. Po janë. Ka jo. pas dëshmëri, ka pas nikpici, por ju e kanë kompletuar. Jo nga gjithëtanë e kompletuar. Andaj Kaher Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Çetër ayetëshigimi e pegan barve, e, e thunguar, e munguar, e keq interpretuar apo e paplotcuar kaher Peygamberi sallallahu alaihi wasallam ça ta aprovon bazën dhe ti plotson finesat. Ti plotson që ta që ta që, që prezanton në formë më të bukur. Prandaj dikush mund të, po në Islam po, edhe Muhamedi them thotë mbujari, po ja edhe filozofët mbujari. Në thimë se kjo është termi për cilë shumë. Po u futëm në detalët dhe shumë dalimet. Në mm -hmm. detalët. Nga se mund, përshamu ne mund të jemi uh, para dy pajisjeve. E kemi këtë pajisje dhe kemi një tjetër. Në aspekt në jashtëm, janë të njëta. Edhe në aspekt në funksionit janë të njëta. Që ka një funksionit, ka tjetë funksionit njëtër. Mirë po, kërë futëm i në detalët kjo punën ma shpejt, apo që ta plotëson punën më shpejt, kjo i ka të probleme, ajë, kjo e bën të veçantë, këngri çmimin. Në ngjarje ne një s'u gabon dhe thonë se, ah, të gjithë filozofët, edhe për Heidegger, jo, në Kant thirr gjithë njëjtë. Në në term përgjithësim po. Për shembull, sot, a është drejtësia vlerë? Po. Mirë. Të gjithë njerëzit thrasin vlerën. Domo drejtën. Në dë drejtën. Mirë, po, kur futen detale për ta zbërthyrë këtë drejtësi Të shpeshe të gdhison njerë dhe dhe pa dresia e qëfar kërkënaj. Edhëpse e kërkënaj më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në mund tjetë të ka rabet e vjetër, për shambull. Në kune pega mirës, alës, alës, alës, alës. Trimria është vlerë. Gudzimi është vlerë. Mirë po a e kanë interpretu, praktikisht si duhet të rabet këtë, ka posë i shpeshe redhe dëmën këtë rafë. Ata, për shambu, a, nga trembria e madhe që kanë pasë dhe nga gadasmëria për luftë, se gjithpun janë bugati për luftë, ka, që kanë etu për për të luftuar me fiste të tjera. Ataçfar kanë bërë? Vajzat i kanë boros për sogjalli. Na emer të çkafit, asë këto vajzë ushtirë të veshë ballë të kat, kjo s'bën luftë. Çka duhet? Një vajzë që nuk është fregatçakë mund ta mertur, mund ta merr ftyrën, ç'nderrohet dikon apo mamin ta vrojë s'artë Çka kukat dukaritë që trimë, ka filluar me të kalon ku filin ato. Në ganiere për shembull guximi mund të kalon në mendim boshi. Ganiere për shembull bujaria mund të kalon në teprim. Në në në në në shpordorim. Mund të kalon gani në shpordorim. A do çfarë ka ka do të pegam bersa? Ka orç atë që ka qenë munguar të pëlqson, ndërsa atë që ka qenë e tepruar ta rregullën. Atë këna çartson hadithin që jam dërguar për plotësimin e morave. Te morave. Kë, për këtë kohë pe gamëson. Tuamson njerëzve ku është mungu do ta plotësoni. E kinitë për uqet, ja, kjo është i takon i, i takon këtij emërtimi, nuk ka të bëjë me kët. Kë nuk mund të ditë bujari. Ase kë nuk mund të ditë kuzëv. Kë nuk mund të adresi. A pse ju keni marturja? Jo, ja, jo. Kë i takon ë këtij kanoli apo këtij sektori. A kjo është ajo që e bën misionin e përgjithësisht? sa askur skorkshtu askur saka bërkët ja askur askur saka bërshlë e ti e merr për shembull një për kufizim ose koncept të një vlere të morale të për shembull që e ka për mua pengambëson thjesht se gjithçka që shkon në saj është e artë okay. nuk ka çfarë të as çfarë të mungojë azë bëtet mbetet standardi pas ndëshum dhën ditë të gjykimit për këso të gjithë ti mund të shohësh disa filozofikë me pronë që kanore kanë vendosur një koncept saktuar këtë të kanë humbur kështu më radha e ka përcësuar paston bëtet pejgamber son ai që ka plusur dhe çdo plotsi mbas pejgamber son është te kalim kufish ata. Vërtet ndosë kjo e çerton edhe ato që thatë që në fillim thosh që në shumë edhe perëndimi thrasin që kanë morale të mira, ndosë kjo është për interes apo për diçka tjetër, anas do kthehemi në rregullat e feston do dëgjojmë që vërtetë ty i kemi të plota, përveç pjesës dobishme që mund të kesh në, në bash shoqërisë, po nga ajo ku buron del më pasër dhe më plot si moral. Është më sinqert si moral. Kemi dhe apo kemi ato dallimet e procitimit apo jo? Padosh. Padosh. Mirat. Në një nga fjalimit të tua kam dëgjuar që Ibn Timia është një gatetar tani i njerëj që gjithmonë i më referuar në konceptet e tij të qartësimit të shëmbujve të kuranorë dhe profetike, thuan në një shprehje që ndoshta një nga shprehjet e Ibn Timia nuk e ka qjelluar për kohë tona, ose musliman ndonjëherë ftojnë në të mirën dhe shohin të, të tjerë që janë immoral, por ata do të jenë më shumë se të tjerat. Për çdo kot ona e kemi çka të zbet këtheve. Sa kuptaj, është për e kuptoj as partësim thënë ibn Timas Raymullah se çdo e mirë që është tek të tjerë tek muslimanët është edhe më tepër. Dhe më e plot. Dhe më, dhe, dhe më dhe gjdo e plot. Dhe çdo e keq që është tek muslimanët e tjerë është më shumë dhe më shfaqur. Ëh, ke gjithmonë kështu. Gjithmonë kështu. Edhe sot më thonë që është kështu. Mir, po ku është i dallim? Ësht se çdo disi musliman aspektet të në të mira nuk gëdim t'i prezentojmë, si kërëdin të tjere. Ata din t'jen më më dëzëshëm, më reprezentativ të të mirave të t'yne, dësë dhe ne. Ne përshamu mund t'i kemë, mund t'kesht të mira, dhe i pari që janë në të mira t'u, ja mund. Lajut, a që duhet me dhimu që t'i është i kënë aboneve që në mos në ishujnë t'jere të mira të në. Nëse ne ja luftujmë një t'i të Nuk e dimë. Në sot çirpëshëm në vrim ganjera. Bëjnë hero dikan. Kur shikosh skaqin ajo zë te fundit. A ka qenë ndoshta në, në në në kuedi në në kalorës dikon se ka bërë diçka, e gjithsesa kanë bërë trim, trimit trim, trim, trim apo legjende pa përsëritur e kuedi e gritën. Ne kemi teatrit punë me reklamimin e tyre. Ne kemi na, për shembull ne kemi diëtorë që me vërtet janë me me me, me, me gjitha të gjitha kritere të diëtorit kalibra të ndaj. Shiptar kemi. Nishë këmë ata i fikum, nuk i flasëm, nuk, nuk i prezentojmë, nuk i afirmujmë, nuk i kështu marat. Andaj duhet të temë që kemi shumë të mira ne, por ne nuk dim të i prezentojmë ato. Dhe nërën të të të këqia tona, të mejta tona që i kemi nësi muslimat, a po, uh, galin e prezdimit t'yne e kantirët, a po, me, me atë makineri, që ata e rrisin një vlerë dvogel të t'yre, a bëjtë madhe, Me dit makinëri një të keqetona ndvogla e bën shumë të madhe. Nga sa tash në kallëpin e kanë për këtë çështje. Dhe njerëz musliman edhe këtraf ua vërtetojm ganiera a çfarë ta thon. Me sillet tona, me pakojësinë tona kushtmarë. Për shembull, a kanë ditë se ata ta prodhojnë si të egër, sinjerçi nuk janë komunikativ, njerëzu nuk donse nuk mund të bish bash me ta apo për herë këso. Kështu e prezantojmë ne. Ne nuk kemi kështu E tjetë janë edhe madhë dëndëshëm. E se shiko sot më botë, për shambullë, ku shushtë rëndhën? Padrejtsia kështë më rrë. Dhe kjo etiketë unë gjitë në mëslimatë. Pastaj, vijen një provokim ansor, është karam. Që dëshodhët për mes ti, dëvërtetohet aja që është gatuar vit e më rrë. Se në jemi kështët. Vijen një provokim, për shambullë, për... Uh, Muhammeden s.a. dhe një filmit saktuar, a qëfarë bërë muslimat? Dalin, djegjen. Në shumis në vendëve për shamull. Djegjen qëfarë djegjen. Djegjen pasun e t'yne. Dë qonë dhe, qon dhe muslimat në thehen. Asi protestat dhonshme nuk kam për endim. Për shumë të dhejme se si u a kanë thuy, dhush, e përse nuk banë këtë ndodh, asa t'ja. Fëndaluar. Por flasun nga një aspekt logik. Çfar fajë ikonë tek to Muhamet Mustafa? E çuni ka çulluar dyçani i tij vend e për të. Johë. Pse dijekë dyçanin e tij? Dë na dëm të veten ton. Pastaj policia që del me motorin është policia jona. E fivane, luftoi në mesveti me zveti, me me vendin ton, me me shtetin ton, për të shkaq që as të kemi buasni as ata. E ka buqeti kurset. E pastaj vin fotot. Shikoj ç'o bëjta. Shikoj si dijekë këta. Apo na duam të të të të din Me mjeshtri t'i regulun të qetë t'yna. Po, a na nuk dim t'a pojmë këtë. Dhe ta është ne, si, po thuaj, se si vime dhe e... Jo realisht. Jo realisht. Kasi fjale bëntemi, më e bëntemi s'rëjmullat është mëtë vëllet e arte, pa në shushma. Nuk e gabuar këtë përkuvizima, nga se është e dëshmuar kjo. Sakësia e, e, e, e, e, e këti përfundimin. Mi për po, ne me këtë pakullesi, apo e përgrejërë e bëntemi, të imi nuk është ashtu. Tasë, ne kem shumë këse të tjera. Ju jo që realisht është kështu. Pamungesia po e menaxhimit në këtë drejtim na bën që të dorëm të kundërtën e asaj që ka thënë Botimi Rai Mullah. Atëherë me dëshminë e bën të mires dhe me përgjithsinë që ndoshta me këtë fjalën e Anton Hoxh, përgjithsi bim më tepër bimë sot, qoftë nga këto vende, qoftë nëpërmjet ekranit, të qartësojmë dhe më shumë për të stimuluar gjithë besimtarët që na dëgjojnë, ata që s'na dëgjojnë, por nëpërmjet këtyre vlera morale që ne kemi nga shumimi më i mirë, nga modeli më i mirë. Pas keni pasur një pjesën e dytë të humbasë çupu themi në hapën e shkurtër, le të shohim disa opinione të njerëzve në konceptin e tyre të, të moralit. Megjithëse siç thamë në fillim, peshorët kanë ndryshuar anët dhe të shohim se si ata konceptojnë moralin sot. Të, nder, të nderuar miq, menjëherë mbasi të ndiejim disa opinione në mik konceptin e moralit kthejmë përsëri në studim për të vazhduar pjesën e dytë. Oh. Dëgjojmë çfarë flitet për herë sot. Morali i lartë do të kemi morale. Por parë se themi të, të mëthënë, që është morali për të? Morali është sjelja e njërë jodë dhe mënyrën e tesë së ti. Morali, kuptojmë shumë gjona. Si do silesh në jetë, si do silesh në, në, në, në, në shdo moment të jetës tate. A të rëtimi mëndojnë që morali është gjithit a jote? Mëthënë gjithit jetës mëthënë? Po, po, po. Mirë. Njërzit, a duhet jenë të gjithë me të njëtë njëtë në moral? Pa unë nuk besoj se ka shumë shumë llojshmëri morale. Një moralist s'ka kuptim këtë 2-3 morale, njerëzit do jenë çakordum. Realiteti sot tregon se ka shumë morale, apo jo? Po. Kjo për fatkeqish po, sepse edhe burimi nga cilën ri janë marrin burime të, të gabuara për sakë, të ndjekur moralin. Domthonjë, burimi më i saktë është ajo Islami dohem tip për tu si musliman burimi i moralit duhet buroj nga hyjnorja apo merret nga nga njerzit nga, nga hyjnorja nuk ka nuk ka mundësi që të merret nga njerëzit s'ka hiç tolerancë varet ç'kuptim ç'a kupton për tolerancën a mund marrim ç'moralet nga njerëzit ç'u thënë po direkt në burimi nga nga hyjnorja po hyjnorja është ajo që rregullon dhe njerëzit a malës, e kupton hyjnorja është diçka më e madhe se sa kë njerëzit kë njerëzit si da kuptosh çdonjëri e kupton moralin në mënyrë të vet, nuk mund të arrijmë të të marrim nga të tjerët, duhet të marr nga hynorja, atëherë do të vet që një drejtim është ajo ku merret morali, ja, kumë... apo jo. A dhaç blift. A dhaç blift njëu. Dëgjojmë se të gjithë flasin dhe therrasin për moralin, për moralet e larta. Ç'është për ty koncepti i moralit? Morali është sjellja si e, e njerëzit, edukata e tij. Ky është morali. A janë të njëjtë njërzit në të sielja, në të edukat? Jo, nuk mendoj që janë të njëjtë, sepse njërzit në ndryshojnë. Si pas kulturave, vendeve, kujetojnë. Që që nuk janë të njëjtë. A duhet të jënë të njëjtë? Po faktik ishtë duhet të jetë i njëjtë morali, sepse një moral kërkohatë. E dhe morali një është, por patëkësisht, sot për ka, më, sidomos në kohët e sot në, morali, dhe më dhënë, pëjthuat moralë ati që së është moral, për dikisht, dhe të gjithë flasim për moralin, sot. Mirë për si janë të njëjtë, dikush që qënë moral dishka tjetër, dikush dishka tjetër, morali një është për dikisht. Ajta mund të themi për shumë dhe çka. Nëse në një popull, i moraliteti është i keshë, ndërsa në një popull tjetër mund të qëtë një bashketes dhe është kultur. është moral, apo jo? Kjo për të për flasë, dhe më në në. Që njerëzit sot për po qënë po po moral dhe çka që më përpara ishte i moralitet. Dhe brezat e tani shumë, dhe më thonë, Po të zjojë që dikush që ka vdek me ko, do të habiteshe, e zote njifë të burat nga gratë për shumë. Mirë po, në shala do ndryshojke, po. Amin. Uh, si pas e si besimtar, pëse du t'jen njerëzit të njëjt në një moral? Njerëzit du t'jen të njëjt sepse. Njerëzit kanë vetëm një zotë. A i ka kryuar, a i është një i vetëm dhe rruga për ke Zoti është një, nuk mund të jenë dy. Edhe Zoti kërkon njerëzit me moral, me edukat. Por ky është orientimi hynor. Normalisht Zoti ka dhënë një moral, një edukat, një sjellje, dhe shembull për këtë ka sjell profeti Muhammed Ali selam. Dhe ky është morali. Ky është morali jon apo shembulli i ynë, shembul domethënë, i, i Islamit, i muslimanëve. Ne Nëse do të flasin për moral, këy është ai përkufizimi i moralit që ne kemi. Allahu e shpërt. Okay. Dëgjojmë se njerëzit flasin për moralin, thrasin për moral. Ti si koncept moral. Morali është shtylla baza e njeriu. Pa moral i ju mund të quhem edhe kafsha është më më mirë kur njeriu s'ka moral. Ka thënë Peygamberi i Islamit Kërës këtë turve, për të shkatë, qatë dëshirojshë. është një fjallë, njërzit në dosha mund të kjojnë, dhe shka shumë, për të qënë fjallë shumë e madhe. Si pasë që më thuaj që morali është mikrusa është turpi. Robi më thëmë duhet këtë turpi me këtë fjallë madhështore të profetit të sëllalal e sëllam. Mirë, a e njërzit të njëtë në morali e sotë? Morali për humë dita, dita dita, së për të sh Dhe kjo arsua madhore dhe kërësore është se, se njërzit po është qenë vëdhë nga anë fizike, epshore, jo shpirtrore. Kume në nëtë të të të marim burimet e moralit? Në, në të gjithë hisori njërzimit, unë pak të në flasë për qytetën kërë unë rri, kërë është formu në qytetën i parë, që të edhe i parë, që është formungu në të janë, e para është ndërtu gjamia. Pasaj e ndërtu një shkollë, pasaj një institucion tjetër, por, baza ka tjenë gjamia për të drejtu i rjurë në moralit mirë, që tjetë i mirë dhe përshukërimi. Nuk është gjamia thjeshtë të të shumën gjamia. Ajo është burim i moralit një rjurë. Allah shumë lefët. Allah shumë lefët. Assalamu alaikum. Të nderuar miq, kemi ardhur në studio, jemi në emisionin për muralin, në emisionin Rruga drejt alaut, në e drejtë Allahut. Në pjesën e dytë mbasi ndoçëm disa kuptime të muralit nga mistan në terren, kthehemi me Hoxhën. Hoxh. Jemi kthyer në pjesën e dytë. Mbasi folim për burimin, garantimin dhe ruajtjen e kësaj garancie të burimit. E përfunduam me thënën e ibonte mis, dhe i dha një lloj përgjegjësie më të madhe ngelet juve Hoxh. Dhe Hoxhë larët në përgjegjësi në reklamoin më fort në anzisin, na stimulojnë për të mbështur me të morale. Definicionet teorike, besoj se kemi dëgjuar disa herë. Do duhet të futemi në definicione praktike kësaj. Edhe Kurani dhe Suneti i pejgamberisë sallallahu alejhi dhe sellem, sallallahu alejhi dhe sellem, po fjalë e dietarëve ë përmbajnë përkuazim praktik të moralit. Nëse tek e fundit kjo është ajo që kërkohet nga se që farë kuptimi ka moralit teorekë të amësojmë, ndërsa nuk kemi së bërtim praktikë. Në i shpesherë është përkuvizuar moralit me një njësi të ti, nga se është tërsi vlerash të shumëta që duhet me to të pajisit njërim. Nga njëre është përkuvizuar moralit duke përzirë nga kjo tërsi një njësi. Për të regës edhe, edhe kjo është moralë mësaharra. Edhe kjo është moralë mësaharra. Ka njëre ës ose më mjaftojnë me selektimin gatësisë. A ndëvjesëëti për për për mos haros atë kjo është, nuk ka vetëm kjo. Edhe ajo uh, është nuk ka vetëm këtë, citat që ti e di duke bëre kështu më radh. Ë nga propozimet, ndoshta më përmbledhë se kur do të them për propozim që e nga ka dashur shumë gatërat, kanë edhe asen e basrihu rahimullah dhe nisa të tjerë ka thonë huwa badlu an-nada wa kaffu al-adha. Shumë shkurt. Apo badlu an-nada është ë uh, spenzimi i mundet për të bërë mirë apo dhe të përmbajturit nga çdo dëmtim ndaj tyre. Të ja pas munden që të bëjësi mirë, për të bënë mirë, për të bënë mirë. Mir. Kë për të bënë mirë, për mbledh, do të thënë bëj mirë më të vështirë, çdo gjë që është mirë. Madje ko-perkuzim ka që kan thon, apo përmoron, përmoron e, për për e mirë kan thon. Së është një disponim fëtyrë që duke të përtejë. Një brusëqishe që ja, i dhe, dhe të ndikujt. Apo, ndo është ta një fjale mirë që e jathua ndikujt, mund tjetë shpeshërë shumë dobi përurse. Andaj të bësh mirë dhe mës të bësh keqë. Këto mund tjenë, apo të dyja në funksion, apo s'paku le tjetë njëra në funksion. Që në mund të amë? Mm -hmm. Gjenera e kërkuar nga ona që të bëjmë mirë dhe mos bëj keq. Ktu janë dy binar mbi mm -hmm. cilin ets morali besoim tore. Por gjenera nuk bëjmë nuk mund të bëjmë mirë, nuk ka mundësi të bëjmë mirë dikujt. I themi s'pa komo s'a dëmto. Edhe kjo është moral. Këtë mundesh. Edhe kjo, këtë mundesh. Nëse kimi mundi të bëjmë mirë filanit, do kemi të ndihmojmë. S'pa komo s'bëjmë dëm. Nëse nuk kemi mundësi të bashkojmë njerëzit, s'pa komo s'i përçojmë. Nas nuk kem mundësi të gjesojmë, spakomos të mrzitim. Sa skemi mundsi madhësht të, të ndihmojmë, spakomos të dëmtojmë materialisht. Sa skemi mundsi ë të kontribuojmë ne ashtaq, spakomos të, të, të dekurajojmë ata që kontribuojnë. Sa kanë diku për shembull ban mirë dikujt. Te skemi mundsi me ndihmoati. Po thua edhe thua shkëhati. Nuk ti pse ndihmon dikat shumë, nuk di pse ti vepron kështu. Deri kur pse vëti mu ullo. Nëse s'ki më të të bësh pjesë e mirë, pëse të të kërëndi kënë që të largun nga mm -hmm. e mira? A në gjitha këtojnë pjesë përbëshet e kuptimit e moralit në islam. Edhe përës të thash, islami, në to tëtë, në mekanizme që i përdoar për instalimin e moralit të këbesimtari, i bënë këtë kuptim. E bënë duke stimuluar dhe inkurajuar dhe bënë duke kërsnuar dhe friksuar nga dënimi. Andaj bëjkët e ki kët, shpollen kështu, kërsnën. Në këtë ka kanë pjesa të parë bën mjet. Në anë teatër, nuk është vetëm dalgon nga keqja, por nëse bën për kët, për kët, të kërsnon. Anarkiko, definicioni si përputhet me mekanizmat që i shërbein zbartimit praktik të këtij definizioni? Nga këto të gjitha hocë. A pse nuk kaçat për të përzihedhim, do të thonë se Po do të kem diçka që mund një për zgjidhje, ajo që mendon se na bën më tepër në dobi. Po veçohemi nga të tjerë në Rrinia sot, në Kosovë, në Shqipëri, kudo, me lidhim moral, me këto që shohim rreth erërotë. Me këto sprova deri diku në to ditë vere, në to ditë se sapo ka kaluar dhe muaji madhur i Ramazanit. Me çfarë mund të jap një përmbledhje për moralin ton në fund të këtij emisioni. Unë ftoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët, ftoj të gjithë që të jenë dhe shmitar të dinj të dërguarit të tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lëndur është traskapitur është përgjaku që njerëzit të ua prezantonin moralin e duhur që duhet ata ta ndjekin kanë mbetur me net pa fjet kanë mbetë me ditë i uritur vetëm për këtë bo'in tuli utami me makal min me akhlaq ymdrguar që <të> njerëzve të aplëtësoj vlirat e moralit. E piesë e misionit të ti, të dërgjimit ti ka qenë vojtja, persekutimi, dhungna, ndjekja, lodhja, uria, etja, plagosja, gjitha këto kanë qenë. Në në që qëse aja është lodhë, a nuk është torë për neve të rënoj mundën e ti për shkak të paparjesis tonë dhe jo koreksis tonë, në në që gjithë mësë ma ndonë nga këj këndë shikonë a i ka ndërtuar dhe që me mund, dhe të vi është ti, e o në a i, me papër i të rënuim, nuk mund të të rënuim punë në ti realishtë. Por në momeni ku njerëzit, apo e gjykojnë pejgamberin s.a.s. Për mes neve, ku me të mundi ti? A i është munduar që tjetë model për njerëzit, nga si kështë Allah ka të rëguar. Dhe ne me vej për tona, jo korrekte, dhe papër i si e largujmë pejgamberin s.a.s do sai për këtë të shmunduam. Dhe mëna se kjo është prësia e modës që çdo kush po i ne bërt me supën e tij. Kjo është e para. Dhe e dyta që duhet të qej nga atë kjo duhet të them se në çoftë morali është i lidhur me besimin. Gase tham, ne këtu jemi lidhem si musliman. Apo nuk ka dallim morali jonë me po. besimin? Nuk ka ndonjë Ma dje, morali është zbërthim praktik i besimit tonë. A nuk është nënçmim për besimin që kemi, në qofë se dëshmitari tjërë sile jonë? Parëmëna, në besojmë në Allahun e Zogjeli, dhe më burëmi me këtë besim, se kemi besimit më të pasër. Më burëmi se besojmë në Allahun një të vetëmin, për shach, për rival, për fëmi, për gru, për astit mëtë, nambur me kët dhe kur dëshmojmë tuaj dëshmojmë të tjerëve saksinë e besimit këtë bën përmes silljeve tona a janë silljet tona asht moraleon dëshmitar i denj për besimin ton edhe këtë duhet të vëdësojmë parlamento për shemb vullai në çufse ë një çevëri për zgjedhjes së dhës apo dhajës së dhës sa duhet del para mediave për të kuptuar vendimin e çevërisë A i qërtën ato vendim eto sigurjet e dhe dhe nës, të pozit. E mbajnë zëllënës, e mbajnë e shpën edhe të laj, e lërgunë, të të tunur kë dojnë, etë ketikunive, të këtu ke dojnë, të akumtuash njërëzve qënelim një një e tonë. A loj mëg approachesin e tonë. Unë besoj kështut, por kjo që besojnë për gabim nga së kështut të fëtjet. Në kjo kjo rego, të fëtë që sillëja jonë, morale jonë, tjenë në të besimi tonë, të qeverisë që është në zamërën tonë, e qërë të besimi. Këtër i qeveri, qeverisë, besimin Allah në gjallë gjallë alu, a që në uheqë, zëdhënë si i kësaj qeveri e të brendëshme, është moralion. Anë në jetët një zëdhënë si zë që zë në prezentan më dritoza, dhe që me këtë për më dritozë, e bërësu, e qëmojmë dhe e ruajmë kontributin dhe mundin e Muhammedet sallallahu aleyhi me këshillën zot e shpërdorë për qendëshmtar të, të modelit më të mirë të njerëzimit, për qendëshmtar të besimit ton e mbyllim misionin e, e parë të ciklit të ri që kemi nisur në rrugën drejt Allahut. Allahu subhe. Allahu subhe ve te huz. Amin be yub. Të nderuar miq, me këshillën e fundit të misionit ton të par, në këtë ditë të fundit të kësaj vere, epërsisim edhe një herë fjalën e, e Hoxhës, të kemi kujdes për të qendëshmtar të denj të modelit që ne përfaqësojmë, modeli të profetit të fundit të njerëzimit dhe dëshmëtarët të dejnë të besimit që pretendojmë. Memorale tonë të kemi kujdes. Dhejnë e misionit tjetër të të që ofshin kujdesin e Allahu të gjelesha nëhu. Assalamu alikum, rahmetullahi, u brekatu.